Urteroko itzordua, haste buruntan urdin arben, hostiral larun bat eta igandean, eta horretaz mintzatzeko, janrak etxe berri, jargo antolatzailea gurekin zira. Egunoan? Egunoan. Ogoitaz, ogoitaz azpigarren edizioa, hostiralena siko da beraz, programazio bat egiteko nolantolatzen ziste? Egunoan? <hazitzen> Ordean, bon, lehenik ideiek behar die, eta ideienuk eiteko jendek behar die, eta uste deat uh, uh, azken bi urte oitan, uh, Kambiamen uh, sumaiti esenditu dien eta araberitze bat, eta hoi uh, guetako plazer handiena. Zerren eta eran ahedik uh, programazioon eberri bat uh, abiatzen delaik edo beste manea bat eta ebe jente uh, berri eba dela. Eta hor uh, plazer handiaikin uh, bat ege hor gazte handana bat horchartzu dienak eta gogozkatzen eta hasi dienak. Eta ideiak amine bat eta uh, kutsatze horrek uh, wala, ebe, uh, idei ezberdin, talde ezberdin eta uh, ikus, ikusgarri ezberdin. Uh, eta hor uste dat lan uh, zinez interesenta e, egiten den urtziantzeak horren uh, antolatzeko. Programazioan ideiak uh, nora bidean, nola defini zinezak nora bide berri hori? Uh, Norabide berria, zahara eh, ilotu ikaleike, eh, euskal tarzun bat etxekin eh, nahi, eh, hartu nahi eta dohain tarzun hoi, zerren eh, eta dohain ikizaten behita eganteko egunaldia eh, eh, ara, eta berdenboan boan eh, idekiduda beste resumer reju, edo nahi baok ez ezagutu itien eh, baita alder eta bai resumer. Erra itia ebe izaten ahaldela... Eh, Eh, Bispehiu egun aldi hor, eh, nune esetik plaze hartzen ahalbeitu bena gaisasinez ezberdineken eta usaiak ez ikusteko edo talde domemento memento heli eh, Eta justu... beti, lotua euk eitez lur aldi hain. Mm -hmm. eh, Justuki, eh, populu guti eh, musikaren ezagut tarazteko bat eh, bat eh, musikaren egunen. Astapenetan filosofia horren bagnatzen eh, segitzen duzio horren ere? Eta uh, horbatuk talde batikantea restiak dena uh, nistiman. Eta horbatuk talde batikantea horbatuk Uh, representa tsekomuntatik hizanzentalde bat eta hor Kurdistan hoia uh, lau resumen que ganezakek egin zitukean eta Turkiaen uh, parte bat zigian igam eta lau e resumen eta -resume hoitaik uh, l'autre truc nabal ben rural agora behen ben cultura imbibes you can dance in balek etiopiar eh uh, uh, kantail sinus uh, formatu bat da wala horian haibeti 71 loty keitia eta euskaldunetan protesta uh, talde berriaken arabak eh uh, uh, antzerkiaikine uh, ostie do izanen dena um, uh, Duk, Bilboik ekaraztia antzerki talde bat ordeen hannitsik eranen dia, bai bena kumprenituko dugia antzerki hiltsi joki hoik eta hanko yuska ez diagubi harbizala menpeatzen eta bena eta hoek indar egiten malin badug eta sustut artiste hoiak badaki indarain egiten hoen kumprenitzeko gizan eta yukeiteko. Ta... Mm, artista lana da. Eta... Ah, ah, ah. Eta bai, Berrize programana eh, sortu aitsinen, hanzko Kurdistaneko talde bat, eh, Berriki eh, Kurdistaneko eh, berchularri batzu edo kantu improvisaktan ari diren batzu, eh, entzatuz eh, izan egin erastera Euskal egira, zailtasuna initz izan ziran, hor eh, Kurdistan da horien egin eh, erasterako erretsa eh, izan da edo eh, trabak izan dituzia. Uh, horre izan tue trabake, uh, bera kiat eta bon, uh, uh, um, gaste talde bapitzen eta horien uh, karazle, bena, bon, kentutia kentuti arrenkuak, bena, bon, uh, unchalas, estiago, uh, estiago mementun, uh, Segur, tamena, badiak umtsualaz hori zanen diel. Or, dien, uh, ara, bina, haladuk, uh, holako gaizak antolatzen tutia laik, ez tele simple, ez turnean, esprezuki horatutuk uh, nahi baduk musikain eguna intako, hoie uh, gaiza indartxia izan behar dik, talde, taldeba nahi delaik ekarazi turnean dielaik beti aizago duk, baina eh, esprezuki ekarazten dielaik uh, beti zaiago. Mm -hmm. Alde batzitik, e, Siberuan e, musika tradizionalak eta kantuak eta e, indak ahondi bat batute, musika modek batzu ere zartzen duzie, horreka nola, nola atse maiten da, nola lantzen da? Ha, hoi, ez da bat eta ondotik... Uh, Taldikso gutantotek, enzu tantotek behatzen eta uh, ta berden bonnea, uh, tendencia berri gastik, sei uh, sei le hentarzun emaite tendenziaren tresatzamaite uh, uh, indien eh suntsunutan eta uh, hoik uh, nikuste uh, eztaba da handieli baten uh, bidez eta uh, eztaba da hoiek uh, taldia bizi azten die hala, eta... Eta, uh, kompromisoa kontra ota nadzamaetan dien eta eklekti, eklektizmo hoi, uh, berden boan uh, egine hale jente izabaltzia. Zamaen entiago, nahi badek, uh, uh, kurdistanetik zinen talde hoi, edo uh, etiopiak edo schlaz besalako talde berhesielibat. Uh, Zamaen entiago, e, herriko eskola, uh, nahi badek, behikusgaritipiak nagerazten atzamaen entiago, Uh, Muzika aldi batzaman entiago, uh, hebenko guetaldi batzaman entiago botitu ikue, kantutxa pelketa bat zentako olake gynaldi eta segura uh, lotu itela guet lur eta guet gynaldiak. Mm -hmm. musikaren eguna aipatzen eskitzen eh, dugu, enrak etxe begi jagurekkin eta musikaren eguna ostiralean hasten da eta ez musikarekin antzerkiarekin, baino frantsesez bestea eh, eskolaraz diplomazio zibilizizte? Hor? Eh, eduk eta erraititia irekitzea na ibade eta eh, antzerkia ibana... Eh, Uh, Zuin ahimotakua iran, haidik Pierre Wiesler eka den ikusgarri hor klunan zerkihoi, bakarkako ikusgarri bat. Zuluho uh, eginendik eta uh, erdi xilik, erdi uhla, hitz bakantelibatekin eta uhla, jen, berden boan jentien gogozka azteko eta haudela zinez interesent uh, agerazizin lan bate, xiru... Uh, uh, Uh, ikusgarriane, eta uh, hoi zartia abiatzeko sistera ostatian. Zerren eta beti lehen tartsuna nahi diago eman, uh, haleike, um, ekspresioa korpitzkoa eta berden boan izkuntzaie. Zerren eta hori tako diago, uh, um, euskalduan bat kajik egiten, hori kajik ostiale, gaioz os, eta kreazioa ilekia mm. ustez eta... Uh, Uh, antzerkian uh, beriz eta tartean elkartie einen beita hor uh, patxotelegia eta Mikel Martíez, agertu zita jodanik dila bizpala urte markosen uh, eta uh, hola, hor desintsufatuak desan, errazko die duk horre berdenboan hitz jokien eta hitz egarpenen uh, ondumen az maitek euka ikasi nahi eh esini bilgeokarrikan beste libatek dakiena eta ezkerrikan ibiltan ara orduan e, horren itzulian egiten dute ben eta ikusgarria hori mm. e, ara Xisteren uh, gaialdi sinnez goxo bat bihazteko du uh, ikusgarrie. Euskaldun begi zaharrak ez dira ino iiltzen. Hori du izena antzerkiak eh, zerki. Izen eh, dena dena, dena iten die. Larun batean eusten aipatzu duzu kantu xapelketa Xberoko botzarekin antolatua hor e, izenak badira, xapelketa politzu bat atzen ikusten da. Ebe guai hitz egiten din, eta untzalaz hamabost talde bazien, non bat eta ez da hiltu butzea, baina jamalaut talde izan endia, ordin joek arrestiko sei eta nabiatuko da, eta mintzatu ekin nela izi behoko botzaikin eh, posibile zenez egitia, haladuk, bon, eh, ez intzela ez erran eta beharrezkoa dela olako gaizabaten sartzia, eh, gu bezalako, ikitaldi batetan, eta jamalaut talde izan dadin, txibiotik, ebe uh, urtidat, eh, manestu maiteteu kendun eh kantatzenaikor dienako eh xibilko bon, ikusi mezkodik behatsia jinen ikusteko zer uh -huh. e, eta emaitzen duten xibilko kantoiak hala eh lortzen duten manesek ezta ema eztehana gero merdiko ai hako da algarekin ikasi bizitzen. Hori <laughs> uh, da, etta... <laughs> eh, ondutik, eh, ohilarrak haute sinfonia eta espelak eh, antor, eh, animatko ute apeitifa, Jupiter Hidionen eh, konzertu bat, eh, gau aldi horrek, ahak asla izaiten dut, igandea behar badak ezagutzen hori, dugu? No. O, eh, uh, ze tilanda, ba, uk, kantutxa pelketa tilanda, ba, zuntzur bustitzia, baina, manea behreziz serbutsatik izanen, duk zerren eta holiara uh, kantatzen nik zenialin, Um, errandiki aurten sierbutsatzen ahiko ziela Ego statu gibelian, berdenbodan eta, eta berdenboan kantatzen ahiko ziela Zerren eta eman enten Partekatzen diag milako bat pintxo uh, Gihauk eta prestatuik dienak uh, Aintzinetik eta hor uh, Partekatzen ditiagu zintzur bustitza horren Eta denboran, Eta hor hor hor auter zainfonia Eta hor hor berdenboan uh, Uh, Aminia jentien kantuz aiazteko, eta hoi, girotsu uh, agertu beharalik, eta mm, gai aldi eta hori. Jupiterio nekin hor, Jupiter hor uh, gazte talde bat, eh, agun behizia den talde bat, hori runeik hori uh, talde bat, eta uh, hoi ez inez interesanti zaten halde. Mm -hmm. Igandeko eguna, eh? haipatuko dugu, eta uh, goizean buame Andereak hori izanen dira, bimila amaseiko izahrak, siberuan zer egin dute? Hordean, ah, eta haigintian, e, ikusgarri e, beti badiagir, bertsu goizaldia baduk e, gela batetan, baduk eta dantza ikusgari bat aldepian, batetuk son Zentak ez guntien oro botitzen, ber eta gune batetan, erraitez e, vala, herriko eskolako tipiek badi eshibe kanto bat e, argahartuik, Hek emanen die kanto kantohoi, bertsulai, bi bertsulai yuken entiak, egu aldiak eta ipar uh, aldeko bat, yuken entiak txalapartalaiak, yuken entiak um, aintzindaietako hor parte hartuko dienak, eta... Uh, gue, preposta, mazkadako, sohitako mazkadako, bu hamin nahoik. Hoik, hoik izan entetuk, taigoria eginen diena, eta, uh, hoiek, haminen uh, di, zesenda beharko den hartu, eta lotua beharko di, hamini atekin. musikalde hor partai di izan entela, uh, klika lapurdiko txarangabat hor izanen duk, izanen baigoriko gaiteruak eta lagandan emaiteko, odin hoiorogo hoi izaldi hoktan hor, hor uh, uste diat uh, zines uh, memento goxobate izanenden asurki baskaia uh, egina intzin. Yuken enduk gynarriunkioa handiena hor uh, egina aldi horen tako duk um, handia Kampuan arra munta, edo arra ezar berri, zerren eta mm -hmm. hoi ar, azken bizpahi urteoetan, hoi halpe handibat mutatidia uh, hogei metra largo ta ta metra eta berroita borz metra eta dena barrenen, ordean isentia plani plani, eos, obera zela, edo desibela kan minua guaxka zela, eta uh, zentak ez gündien isatzen Kampun arra uh, aresarti, bat, eta Kampun zena, eta gaur gaur... Um, Adelibatuko dugun asagnetan horren honabi or, e, e, jendeak hori eta sustut meteoak zer dioke e, ze hau ukenen dugun e, astebiko da. Da hori hasta e, ke ubea Espanja nahizkoekinik balitz, nabo aspektu guztiekin. Hala. Mm Horrean -hmm. Hoi, kampoate Hara. karte hoi berriz eta uh, talde hoik. Olzkulfenki familie minin man fanfar izaki gardenak nistiman ukandantz slaz, Kristina. Eh, eh, Euskal Iratzitan beste tarte batzuetan ere obekire zagutzen halko dituguna eh, talde batzu dira. Ergarra gurtu haitzin, Jansak eh, eh, Etxeberri, da eh, igandeko bereziki zonbait eh, kontseilu edo zonbait informazio ginn eh, nahi dutenen Ebe, badiel autobusak eta do Napaleuik biatzen dienak, don ibane Arrasitik, e, Ligitik, eta e, un txalaz e, aparkalek juta jateko Franko badela, badela, badela bon, xurki baskaia, e, Zugaramordiko lagunek prestatuik, zazpihunba e, baskaik, hastolek hori sierbichatzen nie. Hore, uste dituai, jentek untsa dien. E, teno ez iti uste dut eta balio dukin e, goizetik hameketai e, kainzina hori izatia, zerren eta uste dut goizanko ikusgarria e, zinez interesent e, izan den, eta prefostarrestiko uste dut talde berrezi hoien e, baldintzak ikusiz, e, uste dut baden hor nahasketa e, intereset izaten halden, eta bat ez dut xene Daki ja, ja, ja tas uridi dela haitetik. Ja? Hala, wow. wow. wow. negoziatu behar dira. Unso da. Zazaketze bigi lagun 1000 eskerrigurekin eta eguna ostiralean hasten da bestalde bat arte 1000 eskerr